Eta saio puntua garriarekin amaitzeko, talde bakoitzeko irulagunen artean gaia eman da, iru kopla goizean goiz jeikirik donioan kantatu beharko dute. Oier, jonunai eta oianne, ona hemen zuentzako gaia. Zuek, aste santutako prozesioan irteten diren iru zarete. Gaur, prozesioa ensaiatzen hasi asisarete. Momentu honetan, santua lepoan daramazua iruron artean ek asteezantutako prozesioan irteten diren irru arete. Gaur prozesioan zaiatzen hasi zarete. momentu honetan santua lepoan daramazue hiruran artean. Lehen bizzi eranaiko, nukenik neronek, Zenbat pisatzen duen kondenatu honek yararaila lai tiararaila ilalai, tiararaila lai zenbat pisatzen duen kondenatu honek Jainkoa santua eramatea daukagu helburu eskerrak jainkoaren laguntza daukagu lara laila lara laila lara laila lara laila eskerrak jainkoaren laguntza daukagu Baue no ba pareja nagoni pentsatzen, Zergatik ez dizkio gugur pila gu jartzen. Trialara ilarai, trialara ilarai, trialara ilarai, trialara ilarai, Zergatik ez dizkio gugur pila jartzen. Mirariak egiten dugunez abila, altxatu ta Zena tera dadila Tearara ilalai, tearara ilalai Tearara ilalai, tearara ilalai Altsatu il taibiltzen dadila Bueno, benga guazen Gaudela gu garaiz Erritmonetan Ni ateo biurtuko Naiz laralai, laralai, laralai Laralai, Erritmonetan niratio bihurtuko naiz. Jonu nahi benga altza, ta indarra egin aizu, bestela apaizaren apaisaren ostia jasoko duzu. Tera lara, tera lara, tera lara, tera lara, tera lara, tera lara, apaisaren ostia batzuk jasoko duzu. Ama birxina dauka ondoan propio hormonak kaleratzen hasiko zaizki o tiararaila laitiararaila laitiararaila laitiararaila laitiaraila lai hormona hasiko zaizki Utzi beharko dugu, bai hor txetarteka, nila da ateo, bai bi urtun aizeta. Trealara, ilarai, trealara, ilarai, trealara, ilarai, nila ateo, bai bi urtun aizeta. Oianio sonagia, jonuna yerreta, guazen etxera zeren. Aste santur, indik, falta zaigu eta. Tiararai, larai, larai, larai, larai, larai, larai, larai. Ta how you -e